Câinele dingo Ai venit, Doamne, în pustiul meu și m ai porunci să nu mă vând oamenilor Sufletul mi ai hărăzit să se hrănească din singurătate ca o fiară Lumina să mi-o din ceața zilor obositoare și grele ca ani, Și trupul să mi-l apăr împovărat sub haina umilinței Iar pentru a mă feri din care trădării cuvintelor La plecare ai luat cu tine și graiul meu a fost prima și ultima oară când te-am adulmecat Doamne, și când mi-am dreptat spre umbra picioarelor tale, gura mută și ochii umezi, Tu nu mai erai. Deși mă iubeai, deși dinainte știai, trone somnul din ascunzișul inimii mele. Nările mele spre sufrarea scerească se roagă. De ani de zile vețuiesc înconjurat numai de pustiuri. Ele nu mă văd și nu mă miros. Însă eu le cunosc pe de rost, fiecare meteachnă, fiecare aromă, fiecare umbră, fiecare colțișor, fiecare adiere a inimilor de plumb, și am încetat de mult să mai sângerez la întunecare. Aerul fierbinte al deșertului a devenit casa mea. Nările mele spre sufrarea și că se roagă, acoperit de praf, bajocorit, Bântuit de coșmaruri, pâine încinsă eu însumi în cuptorul roșu al deșertului, îmi roti singurătatea ca o piatră. Și nenumărate zile fără hrană trec, ca somnul opind în semblarea mea de vise. Adurmec și aștept. Nările mele spre suflași cerească să roagă. Doamne, nu îndepărta apă câinilor tău, dar am iezut pâine